דבר שקר ישנא צדיק, ורשע יבאיש ויחפיר. צדקה תיצור תום דרך, ורשעה תסלף חטאת. יש מתעשר ואין קול, מתרושש וחון רב. כופר נפש איש עושרו, ורש לא שמע גערה. אור צדיקים ישמח, ונר רשעים ידעך. רק בזדון ייתן מצע, ואת נועצים חכמה. הון מהבל ימעט, וקובץ על יד ירבה. תוחלת ממושכה מחל הלב, ועץ חיים תאווה באה. בז לדבר יחבל לו, וירא מצווה הוא ישולם. תורת חכם מקור החיים, לסור ממוקשי מוות. שכל טוב ייתן חן.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 הולך את חכמים, יחכם, ורואה חסילים, ירוע. חטאים תרדף רעה, ואת צדיקים ישלם טוב. טוב ינחיל בני ונים, וצפון לצדיק חיל חוטא. רוב אוכל ניר ראשים, ויש נספה בלא משפט. חוסך שבטו, שונא בנו, ואוהבו, שיחרו מוסר. צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר.